Han författade den svenska historien kända för en nationalistisk sinnad diktning och ett nationalistiskt sinnad författarskap som Werner från Heidenstam Han visar upp detta i mängder med verk bland annat som i Karolinerna från 1897 som i Folkungaträdet som i Ett folk och från 1908 till 1910 så skrev han den historiska romanen för skolbruk nämligen svenskarna och deras hövdingar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 Om man sade att ingen har älskat Sverige så som Hedensstam så skulle det vara ett tomt och meningslöst uttalande men ingen har funnit så het och våldsamma uttryck för sin kärlek i sköna gripande dikter i prosavärka av mäktig resning har han öppnat sitt hjärta och visat sin lidelsens allvar sällan har en fostrelens diktning så avslöjat diktarens eget inre sitt inre det är ju genantor spänning och sammansatthet. En vanlig människa, en vanlig god och ansvarsfull medborgare kan ha svårt att formulera sin fosträländsk kärlek i jord. Heidenstam blev en tolk för den vanliga medborgarens slumrande behärskade, liksom blott vanemässiga känslor. Mycket tidigt vaknade hos Heidenstam kärleken till och för trogenheten med hembygden och svensk historia. Det framgår bland annat av den skildring han själv gav av sin barndom. Minnesrik kulturbygd och oerhörd natur stod och väntade utanför dörren så snart han kunde stapla ut genom den. Man måste ha det i minnet att Heidens damms patriotism var klart antirealistisk och att han i en uppsats han begick vid Oskar IIs 25-årsjubileum som regent år 1897 hyllade denne för att inte förutom att ett ögonblick överträder de konstitutionella formerna vilket inför hand dem är bindande och okränkbara. Bekant, när du också den niddikt han skrev mot den Bernadottska dynastin i samband med rösträttdemonstrationen våren 1922. Du är blott en gäst i landet, du kungliga ett från Pau. Så denna dikt låter ana varje inte heller tilltron till Gustav 5:s utförskåv ser helt stor hos äldernstam och att detta nog var en allmän känsligans skretsar bekräftas av flera av heidenstams breven ärik nordling som gärna och med stor fallen ett uppträdde som något av en hovnar ville den 23:e andra 1914 göra skillnad mellan royalism och patriotism kärlek till fosterlandet behöver inte höra organisk samman med kunga förtydskning Allra minst för dessa mindest mindervärdiga bärnadottar. Noling karaktäriserade den nya kungen den 10-12-1907 som en herre som knappast kan stå för sig själv. Heidens dammsbreven, Arvid Härnmark, hade i slutet av 1913 svårt att tänka sig att något samlande ord skulle kunna komma från kungamakten. Där är blott svaghet och ynkedom, estetisk dilettanteri. Och det är mitt bild. Heidenstam var noga med att poppeka att han inte tillhörde varken vänstern eller högern i partivetenskapet. Han var helt enkelt en sakfrågemänniska, men borde konservativa och radikala ståndpunkter. Heidenstam hyste stor misstro mot pressen, som han kallade ett andens tapparfölje. Heidenstams sista riktigt stora verk blev nya dikter 1915. Som innehåller bland annat Om tusen år och sommarljuset Från 1925 Borde Heidenstam på Övralid Nordväst och Motala Postunt utgavs med malboken När kastanjerna blommar 1941 Och sista dikter 1942 Jag längtar hem till skogen Där finns en stig i gräset Där står ett hus på näset Var klockas under träden så stora rosenhäger var vagar blostens säden med sådant sus som hemma var bäddas så mitt läger vid aftonklockans stemma var leva mina minnen var leva mine döde var lever jag i nygg och långa år som väver av gråa garn mitt öde jag lever som en skugga döde mina minnen leva Träd huset ej för nära fast portarna står låsta fast deras trappsteg bära av alla sammanblåst och torra löven matta låt andra röster skratta låt nya flöden skumma i brons för vuxna dyke och bär mig tillom stumma jag sitter dock där inne vid fönstret själv ett minne det här är mitt kungarike Säg aldrig att det gamla, när det i sitt öga slutar Att det vi övergivar, att det som vi förskjutar Snart doft och färg förlorar Likt blommorna och gräsen Att vi ur hjärtat riva Ett namn som från din ruta Ett gammalt damm du blankar Det resar sig så stora, de höga andeväsens det överskugga jorden som alla dina tankar som hur din lott av orden varna till himlens lända i svalan av natten. Efem dit är ditt fäste i rikena vi rikena nu vart trötta. Hur igen värld den enda vi mitt i världen byggas firar Sveriges nationaldag. Jag är ett väldigt dåligt sätt att fira det på. Det jag tog upp till Stockholm och delta i den gala som Stina Andersson och hans anhang kommer att hålla för att hylla det mångkulturella samhället. Dessa landsförrädarens dumhet förtjänar inte att uppmärksammas. Till skillnad från det som kommer hända i Göteborg. För där kommer det händas någonting helt annat. Är det hur gör nu? Ja, vi kommer att samlas vid Poseidon mellan sju och åtta ikväll för att manifestera ett svenskt samhälle där vi är stolta över vår egen kultur istället för att behöva importera andra. Och när ni kommer dit så behöver ni ju inte ha på er några Rör inte min kompis-knappar för vi har fina svenska Sverige-knappar att sälja. Eller så kan ni beställa dem från vår radio. Den adressen får ni lite senare i programmet. Skit!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 och man är där för framstegspartierna i Norge och Danmark och man är rädda för Heideers partif folkpartiet i Österrike och man kanske bör bli lite rädda för Sverigedemokraterna i Sverige också och det är bra att de ska vara så rädda så de ska stå och hålla galor vända dag tycker jag så det är ett hälsotäcken tecken att de håller en sån här gala för det visar hur rädda de är de här galarna kommer inte ligga till någting alls annat än att en samling vänsterflummare kommer springa omkring och inbilla sig en massa saker som de brukar göra ibland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 Hopefully we'll get to you soon. Hopefully we'll get I'll be as You're Jag heter Janne och jag är medlem i Sverigedemokraterna. Jag undrar vilken väg du tänker välja. Tänker du gå gammelpartiernas väg där demokratin försvagas, där byråkrater bestämmer över folket och där du byråkratis slösar bort skatteutahlarnas pengar? Eller tänker du gå vår väg, Sverigedemokraternas väg, där vi verkar för en stark yttrandefrihet och demokrati, där vi vill ha fler folkomröstningar och mer folkligt inflytande i samhället och där skattemedlen går till svenska behov först? Adressen till Jallarhornet är box 500 1 4 postnummer 400 52 Göteborg. Jag repeterar box 500 1 4 postnummer 400 52 Göteborg. Ni kan också ringa till Sverigedemokraternas automatiska telefonsparare 031 48 1951. Jag repeterar 031 48 1951.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 Korbačs ord urskav har heller inte durit länge med att fördöma de kinesiska upproren smakare som framtvingat dessa nödvändiga ingripanden från den kinesiska ordningsmakten. I Sverige har hemma kommunisterna börjat tala om att ta bort ordetna UVPK:s namn och istället kalla sig kort och gott Vänsterpartiet. För att bli kommunist fodas att man inte har allt från långa jämcselleri, vad jämcselleri i huvudet.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 studio. Två stycken representanter från riksledningen för Sverigedemokraterna ifrån Stockholm här idag. Och jag tänkte jag skulle göra en liten intervju med de här två representanterna. Och den första representanten är heter Leif Eriksson och jag tänkte börja med att fråga dig på vilket sätt så ni arbetar inom riksledningen i Stockholm. Ja, vi arbetar då bland annat för det första genom att ha en nära Inte varsiljans båt inner vi bort vi har rott i bring på vågor till drag spelets låg Vem kan bli var først? Du er den som du er størst Så vacker står kyrkan i Viseljans strand Kom, kom med du i hand Før en samling i Sandbygdstalen Damde dorad. När solen går upp med sin skära färg, då vandrar vi två upp mot det Vi ska se Sicilien när morgonängliven, så backet på dimslöjor och liv. Vi kan se blånan i berget, i väst. Ja där ligger moran med sitt dåda hjärta. Skumman i vågor som slår en Så kom, ta med over min hand Førsamling i Sandvilsdalen Stora dager han sender går Rettvik og Mora og Faren Herholdsbudet og alla er nå Eken og Gjødet hva liten nød Ut i en valland i ytterstans Er alle fåne en stor chans Ut i en splittande dag da, da. hey! Nå skal jett og romeregge deg igong ne, jeg var, jeg spør, Det var jæsper det vott i var jo både styr og long Og brudet så vårdlig fint Och ta fräns var den på dagens skal pliktfrest och som sjung salm och läste bibelstol sen sa folket med därva jesus mest man fint och läcker du katgor men för så av jord runt jag är en riktig är ma flagga löv och så blommor till och så etavla mitt och ping och på ens fall man stod ja man sitter och Spøykar og klemme i Min klemme melodi Så kommer jeg en fårig der i och Å tåle om at huset var klart Flagga mitt på gården drog den gjenast opp Og det kjøkket var jeg far Vi förkarre kommet fra veren av Som ville si ok i orskapitteståd Mange var jeg bjørne på Jespers mål Så gikk eller en lille etteråt. Ja de var verk ans för han är ju allomstands Eva Jerke var pärre Jerk, var, var stuljes mor och ande som vad det stoppar for Ja de var fligare far och känner parm par, par. Eva Nickors ans och mitt kelles i en egen upppasso til ladun av den muka for en undra och löva løver og dem tyver enda øl Og da så fikk en tenkste fram så godt den kan Fanns det kunne bli noen fars liten døl Nu så skulle vilje telekam bli spist For veljen så naturligvis har sett Og skal det være på et gammalt vis Så skal man vel få gett seg møtt Ja, er bare flest og kjøtt Ut til såser og til fløt. till och perror som den var koket i Eva Jeg var silta korv og app Og jeg sa ja og takk Eva var tur at jeg så økt i nok For jeg åt seg brakkarsprokk det så allemt tar fra brud och kar Og jeg var asklig, fint kan jeg forstå Og sen er jeg ikke fått en enda mat i kvar Så fick vi kaffe over nå. Og når vi sen har fått riktig kaffedopp Det var det så, tar stånke da vi så Da sa det man, jeg skulle ta og res på så For det en langdagslåt Ja, jeg vart den riktig vit Man skonker hit dit Jeg var tjo, jeg var hej, jeg var dalpolkett Var tur at Vi kan gå vid Umais stusbestar, öste bina såppa band till bestar, våre vi ska ge vistristar, att vi är en duktiv. Och själveorna vi går alltid i opa, borde fjolse ko sånget i opa, ser vi en riktig ond refest, marsider och går bort till. Och örnör spelman när de stämmer fjolar fasta tal och dena och alltid och lyssnar och känner av vridet men kull och pelare står när maboll över den för nu så ska roresas och sens så ska repitas och stonnne tunna med en vik överje borde norr och fotuppens nerja då ro jag til regn og til blåst og, til og sen så får jeg både ans og klasse Bår det enger og blir løp og lasse Innen vi är klarer får det gå och stå da med flagga og fjol Ja, nu kom den både Beckmann, Lørk og Tore og Bedin Og klokken saknes ikke Og Anna og Gunden Men karver går om knut Nu står jag på ren scen önskar att flaskan vallar sig. Bixell anar ju sina vedare kan lyft och röror. Se ska korrigeras det på borrstång i dag. Musikkjen speler opp noe rettbyggslåta, se vi glømmer både kiv og gråta, for det kjø roper hej og hå, se karrer og speler, ta noe riktige tak. Ja, jordkunnar står og kikker, så att skånjen skal komme rett. Og det kjøklapper ander, och Gustavman tar seg en skvett. Men gissler Erik står på trappan på inte alle tar Å vikere kuller sjunger, å kvällen er ganske svar Å når de senere danser rundt kring stånjen ja, Høsta ut i på stånjen ja, Går vi mann og sikkert enn ditt østerbistånjelig der er just noen ja, sækker blomsterklæda Der har Gunnar Britta redan stæda Se, og nemmer det samme Toppen ut oppe i emellem Ja, ny har den man så fått i stål Til bændaren og vin Og Sepp og Kajsers værtshus Og Lombok og Soverin Og alle turister tikkjer Ante er så hålig grann O vi körrar restolper är ädla felvis torsal. Ika, med fockedala floda, det lexaret vi kossar oda, det blir aldrig något att ta dem. At bästa flickan fins i dag long. och Og flickorna som bor kring stiljan De har ju alltid retta viljan Der danser gå på grøna tiljan Tilsamman med sin hjertemenn Og ny går i fra trakten Han har jo både kraft og makten For han har rett at mennes takten På sitt egenhjansbehet I gammel folk i Dala fonda I leksaret vi som bor vem sägalla det tog det hopp där bland där. Med cirkeldonar i land stadens. Ja, vi är ute på Stockholms närradio här då kulturföreningen Gyllene Hornet säger vakna ansvarig utgivare är Gunnar Andersson 1 november 2014 och vi tackar våran tidigare sändningstekniker under många år Geor Lindberg för hans sändning.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 På grund av diktafon. Jag har en sån här liten Olympus. Liten diktafon. Det är en mycket liten sak. Som inte väger mycket. Det ser ut som en liten mobiltelefon. Mycket liten och mycket lätt också. Drivs med två vanliga batterier och en inbyggd mikrofon. Men den är ganska känslig för uh, kraftig blåst faktiskt det är den här mikrofonen. Och den får inte ligga mot min jacka heller. För då kan det ligga små skrapa så att säga. Den tar upp alla... Kom och öven har ju lagt med fin asfalt uppe i Hinsjötan också. Det var ju det hade spruckit förr ett trasigt. De har lagt helt ny asfalt. Och i onsdags var jag också ute. Det har ju regnat under veckan mycket här och även varit kallt och lite frost på marken. Jag var till returstationen i fredags. En liten promenad i norra långsjötan alltså ICA butiken och hem. Vi har ju också ett apotek här förutom restaurang, pizzeria och gatukök. Och i Rens kläder har ju då en en en kledaffär för damer. Och vi har vi loppis också som går med stå förlust. Och nästa år så lägger autocomp ner stålverket som har minskat ner till 180 anställda och kvar blir era stil med 140 anställda så att ståltillverkningen fortsätter trots allt i långsittan men det är ju mycket mycket mindre verksamhet. 1970 var det då Fagersta bruk tror jag.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 För att se de program som är schemalagda på Sverigekanalens webbradio. Det gäller alla kvällar i veckan. Schemalagda program. Korta punkt nu. Snedsträck. Veckans program. Det här har vi en blogg också. Jallarhornet med GJ. Jallarhornet.tk Den gamla 337 000 sidvisningar. Jallarhornet 1 punkt.tk. Med 14000 besökare och lyssnare har vi nu på sverigekanalen.com. En annan adress som kommer att uppdateras oregelbundet är sverigekanalen.webnode.se. Eller korta.nu-snesträck eh, sverigekanalen. Så att allting hade sett att det var något tokigheter här och startade de den här boxen och grejer så att eller få honom komma igång här. Men man kan alltid räkna med att det kan bli avbrott. Statsnätet Hedemora är nu mer upp upp ihopkopplat med Åvästa. Och man kan nerströms få upp till 1000 megabit per sekund, men då de kostar det över 800 kr per månad. Här ligger det på 100 snedsträck 100 och det får faktiskt dugga. Jag vet att det är, även bredbandsbolaget har högre hastigheter. Telia har även trimmat upp de här telefonstationerna på ADSL. Jag tror att ADSL idag för min tid i Märsta så hade jag ett modem, höghastighetsmodem ett tag innan det hade bredbandsbelaget var Telia. Inom dess var det mycket små modem och mycket blygsamma hastigheter, men Telias ADSL var ju att så bra, det var 24 megabit per sekund.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 alltid promenera nera längs sjön till oss ICA butiken och så släpa hem det där tunga. Det är ju alltid ett litet apotek också här i Långsjöten faktiskt. Och en en verkligen stor ICA butik på så att säga. Vad heter han Djup Djupenberget han heter Thomas. Många kvinnliga anställda har det mesta faktiskt. Man kan köpa dammsugare och, och och sånt förutom vanliga maten då. Så att det finns det mesta faktiskt. Och en postbutik också va. Köpa glödlampor kan man köpa och batterier också. Man kunde dock inte köpa några CD-skivor och såna här saker längre. Så vad gjorde kunde göra i Märsta. Och där kunde man till och med köpa kassettband också på ICA-butiken i Valsas centrum. Fast det försvanns faktiskt sen. Och jag har fått fart på en förstärker också en Pråson. Svenskt märke men tillverkad i Kina, 60 watt ihop med en Nye Bans equalizer faktiskt JBN en ljudprocessor så blir ett kraftfullt ljud i mina små Koss hörlurar som tränger lång djupt in i öronen. Och finns stereo blir det också fast inte här på 88:an och vi kommer att sätta upp hörarna med sändningarna. Vi kommer ta ett sändningsinstånd. Vi kommer tro att vi syns inte att återkomma på sokon Snärd och mer utan tackar för oss efter 26 år och tiden 18 till 19.00 kommer att bli ledd i Jag vill gärna ta våran tid mellan 18 till 18:30. Kom att avbetala fakturor här till Anna Boström under vintren 2014-2015 och ni får gärna stödjas ekonomiskt på plus Girokontot 634 252-1. 634 252-1. Vi är i kontakta oss har ni synpunkter och åsikter så var inte så blyga. Sverigekanalen snabela sverige.nu Sverigekanalen snabela sverige.nu Du kan också gå in på chattboxen.tk med ett t, -T chattboxen.tk Skriv namn högst upp texten under tryck på enter så syns texten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 så det går lite upp och ner. Temperaturerna här i sydöstra dalarna. Men det är inte någon snö på gång i alla fall än nu. Så givetvis påverkar temperaturen och och och, vind, och vinden påverkar också. Ja, det gör den ju. Hur mycket det blåser och om man går i motvind eller medvind spelar också en väldigt stor roll. Man går norrut här mot Hinsätten och lägger backen och så vidare på promenaderna här.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 Det är nästan ingen vind alltså säger jag. Det det är ju så. När går man in i skogen så kan så blåser det helt tänker inte lika kraftigt som som Om man är ut framförallt de här öppna fälten. Där blir det blåsigt och därför blir det väldigt blåsigt framförallt när vi är skåne också va. Det är mycket stora öppna fält där det finns skogar också. Men en stor skillnad i alla fall på var man är någonstans. Om man går emot vind i ett öppet fält, då blir det väldigt blåsigt och besvärligt.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 Pendeltågen gick helt enkelt sönder och stod ju i Älvsjö på den där trasiga. Och man fick ställa in många tåg och eller köra pendeltåg med begränsat antal vagnar även i rusningstid med bara 4 vagnar. Till och med bara med 2 ibland och sätta in loktåg med gamla bruna D och lok i varje ände och ett stort antal bruna B -tåg. B och 6 vagnar byggda på 40-talet. För både lokan och vagnarna från 45-talet. De gick på vintern och fungerade. Vrikt intressant helt enkelt. Och man körde fram och tillbaka. Eh, så att säga. Som ersättning för pendeltåget, men det var ju många pendeltåg inställda och det finns också en sida på internet där man berättar i en dagbok en stackars pendlares öden. Jag kommer inte ihåg adressen nu faktiskt, men eh <trafikminnen>, e, trafikminnen heter sidan. Det kan du söka på trafikminnen. Det även eh avkopplingar i tunnelbanan, vissa vagnar i vissa delar av tunnelbanetågen kopplades bort också så det blev ett kortare tågset och det satt en man och kvinna i tåg var vid resten av tunnelbanetåget åkte iväg, men de satt i det tåget där i den som var, som var avkopplad så att säga. Ja, alltså det finns trafikminnenheter den sidan. Kan det vara trafikminne.se kanske? Och där berättar man just om de här det här pendeltåget i landet just 1981, 82 tror jag det var där. Men sen ASEA skyldig på att SJ inte kunde underhålla tågen ordentligt och eh, man var helt tvingad att börja åtgärda de här XX X1 tågen att eh,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 alltså X60 tågen kommer och det kommer också ännu mer ännu mer pendeltåg sen så på 60 så kommer även X10 tågen att avfasas och ersättas av en nyare typ utav X60. Eh X10 kom ju på 80-talet. Eller jag menar X10 kom på 80-talet ja. Och X10:orna eh också förna CEA som kom eh, på 80-talet där ja. De var ju betydligt bättre gjorda för den svenska vintern och fungerar det betydligt bättre. Annars var det väl mer såna här dörr dörrfel och sånt, trasiga dörrar och kanske ventilationsfel och såna här saker, men de klarar det helt enkelt den svenska vintern mycket bättre. De var bättre byggda än X1-tågen. Men X1:orna gick ju i en blandning också med X10:orna sen. De var väl inte ihopkopplade men de gick tillsammans med X10 när Pendeltågssafiken i många år. Och byggdes om också så att säga. De var inte så bra byggda från början här, men de började fungera bättre sen. Jag tror att det bara finns nu uppe i Gävle där ett tågset med två vagnar som järnvägsmuseet har tagit hand om. De är tyvärr nedklottrade.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 Och elementen var helt enkelt iskalla. Och det var även något som lossnade också från någon sån här eh, högre upp i tåget där. Så var det någon skruv eller liten som åkte ner i golvet. Och jag har ju suttit mycket också i de här gamla förehytterna också. Eller förehytterna som var. Jag åkte ju ofta från Märsta ner till Stockholm Central väldigt tidigt på morgonen. När man inte kunde åka uppsälla pennorna ännu. Då satt jag i den sista förehytten. Alltså den norra för förehytten.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 lampna så löst då dörrarna öppnades och då slocknade så var dörrarna stängda och sen skulle tågvakten säga eh, klart till föraren. På väg ut till Haninge en gång eller på väg ut till Djurlinberg faktiskt en gång i sista förhötten så var jag en invandrare som var tågvakt. På det tåget var det lite småsent faktiskt det var minst 5-6 minuter försenat i riktning mot ja så det täljer det liknande jag skulle vara åka till Alfsjö station och sånt där bussen till Jölinberg och den här tågvakten valde att vänta på en tjej som kom lite sent också men barnvagn. Och det tyckte föraren inte alls om. Hon är äldre luckförare. Och alltså sa han så här, vad väntar vi på? Jag skulle de vänta på den här barnvagnen. Och då sa ju föraren att det har ju inte till vi tid med. Tåget var ju sent, vad det blev ännu senare.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 luck för Johan Hellström som tar mycket bilder. SL lånade också. De har nog köpt in gamla pendeltåg från Tyskland faktiskt och målat om dem. För det var inget fel på dem men de skrotades helt enkelt faktiskt. Men var inget fel på dem. De var byggda på 70-talet och målades om i SL:s färger, blått med vitt streck och de fungerade bra under några, under några år. Var det var inte brist på pendeltåg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 Det är ju även ledigt också mellan 18.30 till 19.00. Sen när vi är borta sen så blir det ledigt mellan 18.00 till 19.00. 88.00 är ju bara månosändningar också. Och ljudkvaliteten över internet är inte bra kan jag säga. Den här musiken som Ger Lindberg spelar låter... Ja, det låter som mellanvågsradion liksom. Ingen bas eller någonting. Det är bara massa diskanter. Och det, det låter uselt va? Det gör det ju. Men det är inte Jörlinbergs fel och det låter säkert bättre över sändaren, men ljudkvaliteten över internetradio som närradioföreningen har, den låter inte bra helt enkelt. Men Sverigekanalens ljudkvalitet är mycket bra och Jörlinberg kan inte höra internet så han kan ju inte uttala sig. Nån kan ju gärna göra en inspelning också hur bra och fin musiken låter och bränna på en CD-skiva och skicka till Jörlinberg så han kan höra också för att det är inte alls så dålig ljudkvalitet över internet. När ni hör mig nu på vägar bra den över Stockholmsnära och det är en helt annan ljudkvalitet. Alltså mycket sämre. Ansvarig utgivare Gunnar Andersson, vi hörs nästa lördag klockan 18.00. Karpstripan var inte med heller. Eh, Evert Sandin här spelar vi. Ha en fortsatt trevlig lördagskväll, trevlig fortsatt nordisk härlig och bevara Sverige svenskt. Når, feboball, når sommer og ned fra min febovall Når sommer all Då står det masar i varje och Og ventar kulland til Stora daldanser går nu med hej og hej Runt omkring Sillians trænder Der så smyrda og mas som hej og hej Se du då måste och gammal är det tätt på tungne kan lebebisa nation med i villan som kom sen jag sked här från jag har det på grem kontrollen här då i kontrollrummet jag sitter på kontrollstolen i kontrollrummet här då vet du. Fycke beskört på de karpstripan här från värmlan att han ska vara med nu nästa lördag då. Jag tänkte då kanske skulle ta och läsa beckschemat här. Kommer snart ett nytt program också med nyhetssvep. Äh, vi ska se här Äh... Vi ska se här Vi ska se, jag ska sänka ner musiken litegrann så att jag får den i bakgrunden Så, de heter Bröderna Truck, det låter konstigt, faktiskt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 Vi har måndagar 16:30 United, United Nation Radio 16:45 Palestine Today. 7:00 Eurfolk Radio från England och 18:00 till 18:05 nyheter från CBC Kanada. 18:05 Radio SD eller Sverigekanaden direkt ring till studion oregelbundenhet eller 18:05 måndagar Gunner Andersson och det är väl mest tänkt för att kunna ha olika program från arkivet där. Eh uh, 1900 fritid talk, live USA eller 1900 måndagar, programtiteln är Argblatte talar från hans Youtube-kanal. 2000 World at 8 med Lynn Moser från UK.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 Då har han Åkesson. Han är utbränd. Han har varit elaka mot, mot Åkesson. Uh, 16.30 tisdagar. Anders Klarström från arkivet. Eller blir det tal av, med Jimmy Åkesson istället. Tisdagar, ja. 17.00 Janne Mild. Eller 17.00 Skånepartiet. 18.00 till 18.05-19. CBC News Kanada 1805 tisdagar historiska föredrag på svenska eller engelska. Händthistorien för motgift kan också förekomma 1900 tisdagar Radio Nord timman. Och eh, 2000 tisdagar Jorefolk Radio. Det så över så här, men det kommer från JOK. Uh, Eurofolkradio.com. Det kommer nog från England för de har väldigt engelska accenter där. 2000 tisdagar Eurofolkradio UK. Tisdagar klockan 21.00. David Juke. Kan finns på davidjuke.com. Han sände på nätverket Rense Radio Network. rense.com. Vi ska kunna avsluta 22.00 med CBC News Radio från Kanada. Då ska vi belägra se om det stämmer också på onsdagar här. Vi kommer ha humorprogram, barnprogram, historiska program på svenska, engelska. Eh, ja, Sverige genom 100 år kommer också med ganska unika inspelningar. Eh, ska vi se onsdagar.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 Jag tror jag har cirka 400 gubbar som heter Lindemann. Och lite andra grejer också som man kan hämta från Youtube också. Uh, Lars Ekborgs klassiska sketch. Carl Gustav Lindstedt och grejer där. Så onsdagar 16.30 svenska visor. Eller onsdagar 16.30 humor. Uh, 17.00 Janne Mild. Eller Ahmed Rami. Eller blir det uh, Nagel Farage från UKIP som har kommit starkt fram i England. UNS Talker 1800 till 1805 CBC News Radio från Kanada. 1805 Marsmusik eller 1805 Mix 88 MHz. Eller 1805 Ni Nigel Farage från UIP. Så att då kan det bli eventuellt Nigel Farage klockan 17 eller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 2009 svepet live eller repris eller 2000 svenska visor. Eh. Uh, 2000 radiofrekventa med Jo Lindberg. Tidigare sändningstekniker sändningsstudio till även tidigare sändningstid också från Stockholms närradio 88 MHz så blir det inte han så blir det istället 799 vakansstid kl 00.0 kanske det skulle vara Rolf Pettersson. Han hade öppet två rum och sen var det Stockholmskanalen tills att studiot 39 blev totalt förstört. Onsdag 22.0 avslutas med CBC News Radio Canada. Vi har sen torsdagar Sverigekanalens Sverve Radio. Ni kan gå in på korta.nu/veckansprogram alla kort url.com snedstreck veckans program. Ni får ha ni får ha lite koll på det här varje vecka för det ändras nämligen hela tiden lite grann. Ni måste alltså hålla lite koll på och det hela för att det sker lite små ändringar hela tiden. Lite justeringar och sånt sker faktiskt. Eh uh, ibland så missar jag att uppdatera vissa saker och ibland har jag skrivit fel lite grann. Uh, vad är vi? Torsdagar va? Eh uh, 630 svenska visor eller 630 humor 1700 Janne Meld eller 1700 historiska föredrag och det kan vara på svenska eller engelska. 1800 till 1805 CBC Kanada. 180 1805 Stormfront eller 1805 William Peers arkivet eller 1805 också nyhet tysk amerikanen William Engdal. Och Engdal låter ju väldigt svenskt mot jag säga. Torsdagar 1900 Red Eyes Radio eller 1900 William Peers arkivet 2000 noll torsdagar Skånepartiet eller 2000 Sverige genom 100 år. Torsdagar 21:00 Jalla honns lilla halvtimme från Stockholm snälla radio 88 med gads från lördagen upphör från december. Det blir inget annat där sen. Torsdag 21:30 Radio Superior ni producerat såledt amerikanska radion på 20 30 40 50-talet. Det dansar låten så här lite svajigt och lite interferenstoner och grejer som det led på kortvåg och mellnvåg på den gamla tiden. 2200 ABC News Radio. Alla ja, stämmer ja. Fredagar 6:30 svenska visor, 1700 Rodd i norr timmen eller 1700 barnradion eller 1700 humorprogram eller 1700 också nyhet. Tvåvätiga ljudar som kan förekomma Noam Chomsky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 Noem Szymanski eller Israel Shahak som alltså kan komma tillbaks igen eller eventuellt. Det är lite varianter. 1900 fredagar, SD Falköping byradion eller 1900 historiska föredrag. Ja, jag är på fredagar här jag ska titta på mitt livje block här, rastlar lite med papper. Om det stämmer då radio nordtimmen på fredagar och nordtimmen eller barnradion. Ja, det ska stämma. 19:00 19 fredagar i Stefordsköping byradion eller 19:00 historiska föredrag, 20:00 stormfront USA eller 20:00 historiska föredrag på svenska och engelska. 21:00 Radio Northwest USA. Inga nyheter klockan 22, de utgår så att man kan lyssna på hela det programmet då.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 mixar från arkivet eller 1600 söndagar Nigel Farage från Keep England 1700 Marsmusik eller 1700 Mix 88 with Guards eller 1700 Barnradion eller 1700 Nya tider. Man har lagt upp en del intressanta grejer på Youtube där som man tar ljudklipp ifrån. Man kan sen göra om Youtube till MP3-format. Ja, man kan göra om olika format helt enkelt. hämö ogege och sånt med ett slagigt igen och sånt owave. Det mesta är väl och sen Windows Media Player där. Det mesta är väl MP3 format tycker jag nog. Eh det finns ju FLAC formatet också va FLAC. Man har program som kan göra om olika format. Man kan göra om Youtube till MP3. Vad var det? 17:30 söndagar av DVM American dissident voices med norsk etablerad Kevin Alfred Strom.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 1900 Republic Broadcasting Network live eller 1900 per Engdal. Inläsningar av Susanne eller Eva eller Lars Magnus eller utav Gunnar. 2000 söndagar David Duke show från USA finns på rents rents.com rents radio network. Kör 00 podcast mix från olika podcastprogram eller 2100 söndagar avslutas historiska föredag på svenska eller engelska. Och därmed skall anteckningarna stämma. Och våran officiella adress här är Sverigekanalen snabelan sverige.nu. Jag fick epost här. Jag skrev nämligen till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 är det så att ni vill ringa in så kan jag koppla in några minuter här så kan vi se om vi har kontakt ja, telefonnummer till studion är 02 25 60 143 02 25 60 143 och ni behöver inte prata politik om ni inte vill veder och vind går också bra jo, det var det 1 november 2014 och jag namnade tusen gånger starkare än film som är upplagd olagligt på Youtube. Det är många filmer som är upplagda och det är naturligtvis inte tillåtet. Det är mycket som är upplagt uh, olagligt där. Eh uh, hela album och och filmer och sånt Osanisse och allt. Särskilt kråkan och Pippi-filmerna. Ja, fakt det med att Pippi Långström kom redan på 40-talet en film som det res någon snötet av och även från någon stenkaka. Och sen gjorde man om det då, ska vi se, 1900, kan det ha varit. Pippilångström kom, kom den 6:e 9 kanske. Emelie Lönnebergar kom väl lite senare. Vad hette hon Nilsson där tjejen? Och sen lite Napa som hette Nilsson va. Nej, det var Apa Nilsson ja. Ja, jag har haft apor jag också faktiskt insmugglade från Brasilien utav min, min moster.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 Jag hade en liten hona där som växte upp. En liten dvärgcirkusapa sedan som överlevde det här. Men i den här cirkusvagnen ute på Vega så hade den ju tydligen ramlat ner och låg död på golvet där. Den smed faktiskt ut också för jag hade dörren öppen en liten springa. Så den hoppade omkring i tre där faktiskt ett tag. Men blev begravd sedan. Nej äh, man får inte ha aper i lägenheterna faktiskt. Jag hade tänkt att landa dem där till skansen faktiskt det borde man ha gjort men gamla lapan dog i alla fall men jag har haft apor. Madamey moster från början hon smugglade in dem från Brasilien. Hon har ju en kille från Brasilien. Och eh äh, apor kan ju inte vara helt tysta heller. Det får man ju inte få smuggla in smugglade in apor heller men på planet i alla fall så pepte ju till där någonstans var de nu var gömda. Och äh, det var en man på planet som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 den här lilla flickapan här, som vi kallar det för Stina med långsvans. Hon eh, var ju lös av sig och hängde i gardiner och grejer. Hon pissade helt enkelt sönder också en kassettspelare som jag fick laga dyrt. Och den står faktiskt på sidan här. Det, det, det är fruktansvärt, hon markerar ju alltså då med urin. Stryker alltså och, och kissar som hon skvättar mot saker.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 Det är inte tillåtet alls med aper. Det hade min moster först på Göteborgsgatan men sen tog jag hand om de här och så dog gamla apan. Ja. Nej, det luktar illa och man får inte ha aper helt enkelt insmuglade från Brasilien. Det är ju inte lagligt och stanken alltså efter det här kistan detta va. De skulle också ha de här ja, det var någon speciella masker som hette maskot någonting. Och uppe i handen så var det en djuraffär där vi köpte såna här. Så att rätt var det så var de maskar som krelade omkring på golvet. Och apan sprang efter och käkade upp dem. Det var ju inte heller kul. Och det luktade väldigt illa. Och de kissade överallt då. Det stinker och luktar. Det är som ett minne man har. Ja, jag råkade ju se en stor del av filmen. Tusen gånger starkare som är baserat på en bok va. Och... Eh Jag har inte läst boken. Och eh, jag vet inte heller om eh, boken utspelas just på Erik Stals skolan, men den stor del utav filmen som vi upplagt på in på Youtube 1000 gånger starkare är just inspelad på Erik Stals skolan där jag ju gick tillbringade de sex första skolåren i och med att Erik Stals skolan som byggdes 1938 endast hade årskurserna 1 till 6 va.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 var från hösten 76 till våren 78 cirka på Porléns gymnasium som sen är ombyggt och heter Sankt Eriks gymnasium. Man kunde se gymnasiet från järnvägen också där jag jobbade och sen byggde de massa hus också nedanför mot mot mot Karlbecks kanalen heter det väl va? där med att svetsa och svarva och sånt det var jag inte duktig på alls och sen var det ju vanliga ämnen också men det var väl inte speciellt bra betyg men jag började jag började sen på statens järnvägar i december 1978 teknisk vagntjänst som växlare med en ganska dålig lön också i många år innan man så småningom jag slutade på järnvägen med 7245 kr i grundlön per månad och sen tillkom ju också då OB Jag jobbade inte nätter längre. Jag stelade tågen de sista åren också. Det gick så dåligt för trafikärer och SJ tog tillbaka sin växling. Men jag hade alltså grundlön på 13 000 och fick ut ungefär 14 500 efter skatt. Idag har jag en tvångssjuk pension på 11 365. De höjer också min pension varje år, Försäkringskassan faktiskt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 Man prövar inte ens om det funkar att arbeta deltid på något sånt. Man testar inte ens. Lyftan en såna här en plastback med läskeflaskor går lite grann i en trappa liksom i någon psykolog. Vad är det för sjukt va? Man slänger folk på soptippen om man får ingen hjälp av, av arbetsförmedlingen heller. De sköter bara det rent praktiska med registreringar och såna saker. Konkurrensen om om arbeten i Sverige är ju enorm.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 kommer ju att ha live från B Datorn. Vi har inte sett eh riktig statistiken ännu för, för kanal 1 här. Jag ska ju kontrollera den senare. Klockan 20 kommer Radio Landsman också söndag så här. Det var bara 46 minuter långt med intervjuat en chef från STU. Ja. Ni får gärna höra av er också med synpunkter och åsikter och sånt. Tyvärr är det ju väldigt få som hör av sig kan man minst sagt säga. Men det är i alla fall Sverigekanalen snabbela Sverige.nu Och vi finns också på Sverigekanalen.com Mer än 14 000 besökare och man kan lyssna också där. Det är kanal 1 som hörs där. Det är autostart. Sen har vi också en mängd andra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 så det var kan vara gröna aktiva men de används inte utan någon dator. Jag fick nog gå in och kontrollera. Vi ja, har det ute i sändning. Ja, hej hej. Jag skulle säga Eva Sandin är väl bra men nu har jag ju bara de här låtarna. Jag har ju inte några mer med honom. Mm, nej, har du, det... har du har du har du några mer plattor med Eva Sandin? Nej, jag har bara den där det jag har fått. Vad vad tyckte du tag på den då? Jag köpte ju naturligtvis. Kommer var det en butik eller? Ja, jag köpte den nog på det här Vad heter det där som man köper på nätet? Ginza. Nej, det andra kom eller vad det Nej. CD jag CD. Jaha, CD CD.on. CD.on.com heter det då. Jag hade de där. Ja, det var nog där jag köpte. Jag skulle tro det. Men hanterar det... ni nånting på Ginza eller CD.on.com? Då kanske några några fler plattor. Ja, och få så där med de samlingssederna. Det vill ju att många låta på den där seden. Vad är det inte det? Han har ju verkligen han måste vara från Dalarna. Han har ju verkligen dialekt va. Ja, han är han är landbrevärare. Jaha. Han har varit ja. Nu är han ju över 80 år. Ja, jo, jo. Men jag skulle säga att eh, det konstiga är att man man möter sådana människor här uppe som har den här den här liksom det här är alltså sydöstra Dalarna typ dialekterna liksom är väl mer uppe i bålängen som när jag förut båläng och luddvika va. Men liksom ja, han det han kommer han kommer han kommer va? de här dialekterna som är uppe i dalarna. Ja, det vill få norra tror jag liksom. Ja, jag vill skulle jag säga att längre längre norrut i dalarna ja. alltså Malung och, och uppåt där vet du där där ja Orsha Mora där är liksom mer dialekterna mer kraftigare va. Jo. För här... Ja. För jag har ju sagt det tidigare du bor ju på på just i Sverige, Spelmans, hett och sådana. Varför gör du aldrig ett besök på en hembygdsgård förr? Jag bor alltså ganska nära gränsen till Gävleborg. Det är 1,5 mil till Gävleborgslen. Men varför tar du aldrig kontakt med en, en hembygdsgård förr? Och så är det 7 km också till Setor. Jag bodde alltså i Setor också 6 år. Och jag kan inte ja. påstå att jag träffar någon människa där uppe som hade en sån här dal-dialekt. Alltså en sån här, här dal-mål dal va? Ja, men jag frågar dig. Varför tar du aldrig kontakt med en hembygdsgård? Ja, och jag vet inte UPC-et, i, i C-et har mer C-et Dalen till exempel. Har du sett det, de har, vi har en egen kanal här sådär, Dalavision. Ja, men det finns ju massor av Hemvårdsgårdar. Det var ju Hemvårdsgårdar jag mejlade det Hemvårdsgårdarnas vecka var ju för någon vecka sedan när alltså det är, det är ju där du kan hitta alla. Det finns ju massor av såna som är i C-et och sånt där. Jag var nere vid Husby det det går en bro över Dalälven som kungen invigde för några år sen, ja, ganska många år sen. Men i alla fall där mötte jag människor som hade de här de här de här folkdräkterna va, du vet. Så ja. här riktigt eh, traditionellt så. Ja, precis. Det är därför som det finns ju det, det finns ju på den bästa platsen som finns för att spegla svensk kultur. Jag bor i husbe socken som det heter och eh, de har ju en hänbygsgård också. Ja där någonstans och utanför utanför långskyttan så finns en avrättningsplats helt enkelt för husbesökarna och de avrättade den sista människan 1802 och det var en kvinna som ja. blev, som blev avrättad helt enkelt då det var den sista avrättningen som skedde här uppe 1802 det känner, känner du inte till den här Dalmarschen. Alltså Dalcars vägen heter. De går ju nu går de från Orsa och Mora ner till Stockholm. I, jag tror att det är i maj månad. De går de går 3 mil per dag. Vad gjorde vi för att de om jobba? Ja. Och sen men tillbaka till dalarna så åker de kanske tåg eller buss va och de kommer alltså in i Stockholm där med svenska faner och dalarnas olika dalarnas landskapsmåten det är ju två korslagda pilar. Ja. Har du har du sett när de kommer in i Stockholm där? Ja, det har de, jag, jag visst inte ens om att de gjorde det. Har jag har aldrig jo, gjort det. Det var ju det var ju folkträkte på sig och, och, och vackra fanor, svenska flaggor och, och dalarnas dalarnas flaggor och det här. De går ju alltså nu med alltså från Orsa Mora via Fal, Falun och via Longsjuttan de och, och ner och det finns en hemsida också nu som heter dalkarsvägen.se va. Och för att kolla på den. De kommer ju alltså genom Longsjuttan och går genom Longsjö och ner. Man när hur mot... de är. Jag tror att det är i maj månad. Ja. Man behöver inte gå hela vägen. Man kan gå del etapper alltså. Du får välja själv om du vill bara gå en etapp som är bara 3 mil. Men du måste gå 3 mil per gång. Alltså när ja. de går så är det 3 mil i taget va, kan man säga. Men de Sen... skivor som jag skriver där, som jag aldrig fått tag på det är Dalafolisen spel men det är de bästa som finns. Så vem säljer såna skivor egentligen? Det är... ja det är just det som är så svårt att få tag på. Ja, det är det som är så svårt. För jag skulle behöva ganska mycket inspelningar och så fall och sånt utav skibollagen. Ja, men det är, det är ju det som att det är ju väldigt få som spelar in så där för då har ju fått då har ju fått varmare spelmaskiner när jag tror att. Har inte, har inte antalet skibollag minskat också och och och, och, och skiv- och skivbutiker har ju minskat va? Det finns inga såna längre. Nej jag men jag har mer sagt att det fanns skivaffärer vet du? vi har sett Erikspron på 70-talet som stod i begagnade plattor alltså och på Södermalm hade vi en butik som ett skivgrossistal och där kostade plattorna 19 spänn vet. Du? Jo det är klart att det finns några där saker det, ja. det men nu ska man ju gå på ginsor.se och se dem.com och titta på spelmastercyke och sånt eller att det är därför så jag säger du bor ju där där det finns Hembygdsgård där du där som de har spelningar och sånt som så du kan komma i kontakt framma grupper då. Vi har ju en brukshistorisk förening här idag i Långsjöta men jag tror inte att, inte att de säljer några CD-skivor så att säga något praktiskt. Nej platt, men det var ju på om om du kollar på de här eh, hemmusgårdarna för där brukar de ibland ha eh, musik och så alltså där finns det möjligheter att få tag på. Vi något. har en egen kanal här på kabel-tv någon som heter Dalevision men om du går in på Youtube och så söker du då på Dalevision eller de har en hemsida också. Dalavision har en egen. Där kan du se alltså en del utav programmen och då visar mycket från Säterdalen. Där alltså med med eh, lokala band va och och den här dra, dragspel och nyckelharpa och och det här och folkträkter va. Det är det på Dalavision. Dalavision har en hemsida där du kan mm. se där du kan där kan du se hela program. Annars kan du hitta mycket, vet du När du ser när du går in på Youtube där kan du kan inte du ladda ner den musiken om den står där då. Ja, men om, om man söker då på folkmusik så får man ju upp en del. Till exempel man får upp mycket mer mer i Tämmingson och, och och Åsa Gunder får man ju upp. Jo, men det kallas att jag är spelmansmusik för mig. Det är ju det är dalafolklig som spelmanslag och sånt. Ska man man ska inte söka på folkmusik då utan man ska bara bara så det spelmansmusik heter det. Ja, det är spelmansmusik. Men man måste ju kunna grupperna liksom då går man in på Youtube det finns där hittar du hitta massor utav artister. Ja och vad vad heter vad heter de då? <laughs> ja, du kan ett exempel du kan ju ta då ska jag säga Dalapolisens spelmanslag. Ja. Där har du någonting bra du kan ju ha ju ja, Russendalens spel. Ja, den har du fått den sen av Russendal om du inte fått den. Eller det är polisen ska om organisera nu liksom i regioner. Alltså, ja. liksom att, förut var det alltså som att för det var ju såna här ligans kommunikationscentraler ja, då jag har, har ingen aning om det sänder till men om vi pratar om spelmanslag alltså ja. det är ju, det, det, det är de som är roliga och kan föra har ni fördu vet ni har inte du den där med kontakt med hon kommer med mor Ja men den har jag men det så att jag hade en hårdisk där som gick sönder på en dator här och nu har jag en liten hårdisk då men den den gamla var mycket mycket större det var och en 400.000 alltså med med med ljudfiler som är borta så att säga så att det försvann mycket då förstår du menar Ja det försvann Och den ja sen så jag. hemskt men jag skulle vilja göra det också att kunna lägga in allting på en hårddisk som man har så går det nog att spela liksom i ja, jag jag minns målad då ungefär att morgon. Gru, gru, grus i Dajan liksom har har det vad sån här vad det pragg progg musik det där. Jag kan inte se. Det var väl ett glatt gäng som fanns där. Ja, men då jag tror faktiskt att de de ska väl finnas kvar det håll. Grus i Dajanet. Det heter Grus i Dajan alltså. Ja. Det är ganska Men nu är det ju östen nu det ska gålla på. Det är ju gamla Igge Sunds gänget, det är ungefär samma typ. Ja, jag har väldigt mycket låtar då om Igge Sunds gänget och även tillsammans med Evert Ljusberg. Ja, men det kan vi spela lite mer ja. Däremot har jag inte speciellt mycket med östern och resten, det kan jag inte säga att jag har. Nej. Nej, men de är ju också är ju jättebra men så. Har det. du har du några mer plattor som du skulle kunna tänka dig att skicka till mig hemma som som är har du själv nog skiver de med spelmanslag eller var var Ja, men du ju, du fick ju en hel, del, du fick ju alla ja. där i Dalarnas spel men dublingarna ja. och Allt var med att vi utgår det jag kan vi göra några till och skicka. Vad är vad är vad är, vad är för grupper ska säga vad, vad heter det? Jag gör ju Hudik fals eh, spelmanslag. Ja, Hudik spelmanslag. A aha. Värmde spelmansgille. Har du det? Ja. Men man ska säga vi får inte tejpa på plattorna som du gjorde där såra för att det var så här det var ju fem stycken CD-skivor som inte vill spela då. Är som du hade tejpat va så att jag fick ja. ingen ing, det gick inte att spela upp dem. Fem fem stycken gick inte att spela. Ja. Så att där där var det var några skivor där som som innehöll någonting som jag inte kunde få fram så att säga. Det det var den här tejpen du vet. Ja, man ska Nej, inte tejpa på plattorna. <här> ja. Ja. ja. Ge ge ju Lenberg alltså hörde du hans popmusik där? Ja, jag tyckte om hans häftiga popmusik. Var den häftig? Ja, det skulle det var ju populärt när jag var tonåring. Det var ju, vad hette de var spelarna, för det var ju inte Creedence som spelade något sånt där. Status Quo var det? Status Quo var det. Ja. Det var ju populärt när jag var i 20-årsåldern. Ja, för att när jag lyssnar här över internet så låter musiken mycket dålig så att säga. Men hur låter det över sändaren i Stockholm då? Ja, då låter det ganska bra. Det låter ganska bra. Även om det är, mo det är mono. Ja, det, det, det är med. Jag hade ju tänkt att jag inte får. Jag brukar ju ofta lyssna i... Ja, man har en eh, iPhone och så där, lyssnar igenom den va. Ja. Men du sen har men... du har du du har du har du har några stycken plattor då med spelmanslag som det heter det. Ojoj, en hel del. Det har du. Ja. Och ni säger hur, hur mycket spelmanslag heter det? Ja, jag har väl minst runt 10 ser det en spelmans. Fast för ja, för fan. sen bränn det får ju plats va på på en sån här på en sån här, du har ju du, 700 megabyte har man väl att leka med innan det tar stopp där, när man bränner.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 Ja men hur gör man då då? Man, kan man kan man sätta in liksom CD på CD på CD? När då? man när man när man bränner bättre då ska man då kan man välja att bränna sig med en audiosedje då. Så när jag brände skivan att Gölinberg så bränner man för Gölinberg kan ju bara spela upp vanliga CD:er kan inte spela upp en datasedje så ramen ja jag, jag jag jag bara bränt varje varje skiva för sig alltså. Ja men det är ju helt fel. Du ska ju bränna du ska ju välja då när man bränner ska man välja da, data CD helt tredje då alltså du får ju Det alltså man köper en sån då på ja på, ja, på vad, vad, vad vad köper man Man kan välja, man eller, kan Glas Olsen eller ja då man väljer att bränna så ska man välja till exempel en audio CD. Då har du en begränsninga ligger på 74 minuter alltså du du kan inte alltså tidsmässigt kan du inte passera 74 minuter. Men om du bränner som en datasedja då ja. kan du bränna datamängden upp till 700 megabyte och sen är det stopp där så att säga. Förstår jag men då får du plats med fler skivor på en, en, vanlig, data. en vanlig CD många megabyte än sån då. Ja, där är, där är där är begränsningen är 74 minuter. Alltså ja. tiden men alltså hur, hur många sten? megabyte då blir det? Men på en CD ska det vara ja. och då har ju en begränsning på datamängden upp till 700 megabyte. Det, det står ju det står ju på skivan att det Ja ja, det är ju Ja, det är 700, det, det förstår jag, men ja. en vanlig CD hur många megabyte är en sån då en vanlig CD. Jag... Du, om du köper en DVD-skiva, de är ja. inte de är inte mycket dyrare om du köper DVD-skiver. Ja. Kallas det ju det heter ju DVD. Ja ja. Då har du ju det är 4.7 gigabytes datamängd. Förstår du? Ja. Du får plats med en väldigt massa CD-skivor, mer än så än en datan. Alltså då ska man då ska man lägga in den på själva på, på datorn och spela in musik i på datorn eller sen köra över den på den där eh, DVD:n sen då på något vis alltså. Vad gör du nu så då? Jag har ju bara lärt mig hur man gör det. Jag lägger in en en, en CD-skiva och så bränner jag av den och sen säger ju datorn lägg in en eh,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 Br bränning men uh, det bästa ett att köpa en DVD DVD DVD skiva alltså. Ja jag förstår jag men jag ska man kan köpa. Plöder. Jag vill jag vill. Jag kanske jag pallar så vet, köpa, lösa, vet du, en enda DVD skiva då. Och där har den datamängd på 4,7 gigabyte alltså. Det var vad det kommer att kosta någon i värre. Och sen kom jag på också att det finns ännu större format nu. Äh, äh, det, det finns alltså skivor som tar 25 gigabyte nu och de, de är dyrare. En men vad kostar en sån då? Ja, de kostar mycket mer. De kostar kanske en 200 kronor styck va? Kanske. Va ja. he, vad heter de där jäklarna nu? Sånt har 25 gigabyte alltså. Jo men jag kan ju köpa, jag köper ju... Jag kommer inte ihåg en när jag köper så här. Det är väl en 30 stycken brännbara cd för finns det 9 kronor då. så då får jag ju en jävla massa lite spänn. Men när det bränner skivorna kan inte du välja då vilket, vilken vilken typet av bränning du ska ha. Ska du ha man kan ju välja mellan en audioced eller en datasced. Ja, det är mycket med det. Jag är inte så kunnig på dator. Jag kan jag har lärt på att bränna en vanlig cd. Det får Men nu Ja, det kan nu ska jag, nu ska jag äta. Men ja. jag ska bara säger att jag var i kyrkan en dag, det var fantastisk musik i högalid vi går åt kyrkan på helger. Det var, nu var ska inte ska jag bara lite bacon och ägg här. Höga Lid kyrkan, det, det det är Horstund va? Ja, oh, just det. Det är det va? Ja, okej. Okay. God helg. Hej, hej då. Hej. Ja, vi kopplar bort telefonerna. Okej, Antan Andersson från Stockholm där. Och jag tappade det igen sen också ont i ryggen också här. Det var ju tungt att bära hem från ICA. Och igår åkte plattskärmen ner i golvet där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 Eh ja det fanns det finska namn framförallt var ju märkligen ryska namn också. Faktiskt jag förstår inte liksom vad de gjorde i lågsetta när de kanske jobbade på stålverket och liknande för från Ryssland och ryska namn. Faktiskt. Eh uh, vi har ju alltså inget traditionell kyrka här. Åhän för sig finns det sån där kyrkstapel. Fast jag vet inte om man någonsin har hört jag har väl bara hört kyrkklockan en gång.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 Men den fungerar som, som långsuttan kyrka. Men det är alltså ingen traditionell kyrka. Och kyrkagården med sin klockstapel där. Ni vet. Är på ett annat ställe. Jag minns ju Ceters kyrka också faktiskt. Jag var långt uppe på Karlhyggen och där. Så kunde man se långt ner. Där nere kunde man se kyrkan i Ceter som en liten prick. Alltså jag var ju långt långt upp. På Höga Berg. Jag såg ju miltals kyrkan.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 Postkontoret tror jag var i säter med en stor yxa. Och han brände alltså ner sitt eget hus och, och bil och allting. Det såg förskräckligt ut. Det som var kvar utav utav huset och bilen och där. Och jag tog hem en matta också till Siggebode, bodde i Säter. Men det luktade så illa så att den var tvungen att slängas till slut.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 anten och en liten trådad antenn till väggen där i köket då. Eh, där hade jag käcks fönster mot skogen och där blev det faktiskt en mycket bättre mottagning från Falun och Bålänge. Eh, jag skulle nämna så att det var helt perfekt mottagning utan minsta brus eller bara mycket lita. Och i vardagsrummet så skulle man försöka få in ganska stort besvär Radio Norberg. Och det var regnväder då var det väldigt besvärligt. Var det var väldigt flutrigt och brusigt och knepigt att få in. Men var det torrt och soligt väl så det gick det lite bättre. Men man fick aldrig in det perfekt va. Men framförallt var det ju svårt att få in bårläng och falun i den i den första lägenheten. Och i läger ett nummer 2 där i Siggeborgsäter så fick jag in bra mottagning i köket.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 det kunde försvinna också efter ett tag men ibland så gick det och få in radio Stockholm på Varning Radio och även Radio Östergötland 94,8 MHz en sändare i Norköping som jag också fick in ut fick in i med en cirkusvagn ute i Vega ute i Haninge och även där bodde i Hägersten. Jag bodde i jag bodde ju 11 år i Hägersten var först så var det täljevägen och Sandborgs främlingsvägen och sen bodde jag upp i Almunga tittade på filmer här med Lena katten några år gamla och innan jag flyttade sommaren 2011 så besökte jag Danderyd eh och Ysholmsösby. Det finns bilder från sista gången. Och cyklade för sist eller upp till Smalsborgs järnvägen till Marie Lund station. Först var det ju förbi fönbåddar. Lägg det på trycket där vi är i övergången. Korset är Länsräck 282. Man nästan uppe till den norra sjön där. Tillbaks eh, förbi övergången vid Funbo och sen eh, motvänd och sen svängde jag vänster och kom nära sjön tre kanten fram till övergången och stationen eh, Mar Marie Lunds järnvägsstation. Och vi har filmer också på Youtube som jag tittade på här med, med våra våra gamla tåg här lilla lok 4.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 och så hade begångna de grejer som jag hade sett från tåget där och köpte en den här med dubbla kassetten vet du equalizer och radiodel. Det var lite se och så hur de här gamla apparaterna fungerar. Jag köpte också begagnat kassettek också på Sveavägen och tog upp det settet men det var nämligen fel hastighet på den. Det gick helt enkelt för långsamt. Vad salde var det och med tre månaders garanti? Ganska tungt att släpa på de här grejerna i från Stockholm upp till Säter. Ja, man åker ju tåget men ändå va. Och sen var det fel hastighet och så ner med den där tunga igen till Sveavägen. Jag i den första lägenheten i Säter var det ju tredje våningen. Men det var ju om om skärmat av stora höga berg.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 I början när bådet här så fick jag vissa perioder in en del rad amatörer och sånt men om jag någon gång har försökt att lyssna här så verkar det inte komma in någonting alls alltså. Den skannar bara igenom frekvenserna utan att stanna någonstans. Det kan möjligtvis vara en mycket svag mottagning på någon kanal. Och så där är det inte så ofta heller som radamatörerna håller igång på de här repeaterna. Så jag har ju varken tid eller lust att hålla på och lyssna igenom de här kanalerna. Och se om det finns någon, någon radiotrafik. Jag kan ju ansluta här en trådlös sändare. Och det blir ju så då att så fort det är en sändning så aktiveras den här sändaren. Och sen när det blir tyst eftersom det är tag så faller sändaren ner. Den här trådlösa aktiveras då med så fort det kommer en, en sändning. Och tänds en röra lampa. Jag hörde lite... Jag kände igen en gång att vara en radioamatör faktiskt från Uppsala som kom in på follow-repeatern under 45650. Jag kände igen från Uppsala Radioklubb som jag har inspelningar på. Musicwebtown.com-scanner. Nu har vi inspelningar från SLs tunnelbana och Roslagsbanan och grejer. Och sen hör man också radioamatörer från Uppsala Radioklubb där. Ni kan också besöka uh, korta.nu-sfr eller Sveriges fria radio.tk. Det är mer än 13 000 besökare. Det är ju det här projektet som Jannie Milde och några andra hade under några år. Det är fem och en halv timme där det är inspelat.